у синій одежі і брунатних штанах. У просвіті між першим і останнім, схилившися до першого, щось розповідає третій, одягнений в одіж і хутровим брунатним коміром. Можна думати, що він спускається по східцях вниз, всередину галери, як і попередній, якого витко лише голову. За запорожцем з хутровим коміром Іде трохи молодший запорожець, одягнений у жовто-зелений жупан із червоним гудликом біля коміра, і підперезаний червоним поясом. На голові у нього синя шапочка, якої помітно лише край. Далі за ними запорожець із розстібнутою на грудях білою сорочкою в синіх штанях, підперезаний червоним ремінним поясом. Він тримає у правій руці списа, а в лівій невідому річ, що формою своєї нагадує трикутника. За східцями, напівзакритий ними, сидить запорожець у синій одежі, у круглій шапці із сірою барашковою опушкою. За цією останньою групою видно ще дві типові постаті із піднятими руками. Одну в профіль Другу майже в фас. Вони розмовляють між собою. Голова в профіль старого запорожця із натхненним обличчям і гарно переданим яскравим жестом лівої долоні. Крім цих постатей, в лівій частині галери знаходяться ще декілька запорожців, не менш цікавих своїм одягом та деталями. У деяких частинах корогли. Фарби попсовано. Вони повідставали, а іноді зовсім пообсипалися, залишивши після себе тільки шовковий ґрунт. Але взагалі треба визнати, що вона дуже гарно зберіглася. На обороті корогви намальований двоголовий орел. Номер 11 Ермітаж. Р-19. Довга і вузька корогва з двома гострими кінцями, зроблена із червоної шовкової тканини, багато прикрашеної орнаментом із квіток та гіллячок, з стилізованих, французького походження. Зроблена вона таким чином, що коли на лицевій стороні тканини малюнок, наприклад, червоний, та на обороті, він того ж кольору, але значно сіріший. На корогві у двох колах олійною фарбою намальовано. Перше. На тлі хмар, вгорі блакитних і брунатних, знизу стоїть Архангел Михаїл, одягнений у золоту кирею, срібний панцир і зелену сорочку, яка спадає до колін. Золоті поножі і блакитні штани закінчують убрання. На голові його шолом з перами. З боків – зеленими, посередині – червоними. Крила Архангела – блакитні. У правій руці він тримає меч, а в лівій – сферу. Над його головою – звичайний напис. Святий Михаїл. Друге. В другому крузі поруч із першим – образ святого Георгія на тлі блакитного неба. Він скаче на сірому коні праворуч по брунатній землі. За ним краєвид з ледве наміченими рисами будівель. На голові Георгія срібний шолом із перами, двома боковими зеленими і середнім червоним. Він одягнений у золотисту кирею, сріблястий панцир, зелену верхню сорочку, з-під якою висуваються рукави, підній блакитного кольору, такого ж кольору і штани. Напис над Георгієм виконана білою фарбою «Святий Георгій». Далі на прапорі після цих малюнків золотий хрест і срібляста зірка як з одного боку корогови, так і з другого. На зворотньому боці у першому крузі намальована Божа Матір на блакитному тлі яка одягнена у верхню кирею золотисто-рожевого кольору.